Над теоретичними засадами становлення гада, Яків почав замислюватися разом з Гаррі Поттером. Як і мільйони дітей по цілому світу, він зробив свій вибір на користь могутності й магії, на користь інопланетян і теорії великого вибуху, на користь зоряних війн і кіл на полях. Він хотів стати універсальною, розумною, живою субстанцією, яку б інші називали космосом. Він завжди здогадувався, що він романтик.